Жіноцтва теж незабаром поменшало. Лишилися в сторонніх тільки Неля та сусідська молодиця. Обидві перекочувавши на веранду, про щось там перешушукнулися з господинею, а потім, уже не чіпаючи ні гостя, ні голови, непомічені вислизнули з двору. Тим часом зовсім звичоріло. Груша оповела стінню. Мати ввімкнула надвірну лампочку, щоб падало світло з веранди, Щоб краще було видно бесідникам одне одного. Не щодня ж зустрічає людина Свого давнього товариша, друга молодості. Зостались вони тепер за столом у двох, Ягнич та Чередниченко. Інна щемності відсіла від них, Примостилась із стільцем за грушею, Але й не далі. Бо ж цікаво було їй послухати цих двох побратимів, так вона їх назвала в думці, подивитись, як сходяться люди після ще одного перевалу літ. «Ну то як воно? Ще підстрибуєш?» Звернувся Чередниченко до друга, і в голосі його виразно прохопилась тепла нота. «Якраз це той, що підстрибує». Оріонець запалив сигарету і похнюпився. Не ті вітри повіяли, чи чого ти зажурився, моряче? Невже вчині понизили? Набуянив? Чи, може, в Марселі з моряками за французьких дівчат побився? І, не діставши відгуку на жарт, серйозно спитав. У відпустку надовго? Надовго, глухо вимовив Ягнич. Докий дух із грудей. «Та ти що?» Аж сахнувся від нього Чередниченко. «Не вже списали?» Як виявилось, не вічний. «Приймай свою грамоту і заборт на ній, як на парашуті». Він понуров тупився у край столу. «Кура, брат, кура!» І це останнє було... Видихнути так важко, з такою глибиною болю розпуки, що Інна жахнулась. Ніхто сторонній не втямив би, що то воно за кура. Ніби шифрограму, зрозуміло лише для двох втаємничених, виповів Ягнич товаришеві цю давню чабанську примовку. Був колись у них дід Чабан на прізвище Лебідь, Кураївський мудрець. Йому нібито належало авторство. Приходячи з степу в осінню негоду, з гирлигою, в мокрому дубленому сіряку, мав звичку відповідати, коли хто цікавився його життям та самопочуттям. Кура, брат, кура! Тлумачити що-то за кура можна було по-всякому, на різні лади. Скажімо, що лющими, пронизливими вітрами повіяло в степах, чи що ноги крутять, спати не дають, чи що чабанський вік того лебедя невблаганно наближається до якоїсь крайньої, найкрайнішої межі. Деколи інні і раніше доводилось чути про ту загадкову куру. Мовилось про неї коли з жартом, а коли з легким присмутком. Але щоб так, як зараз, це вперше. І навіть пояснень до їхньої кури ніяких не треба було. Ця їхня напівзагадка, давня чабанська формула, мов би, увібрала в себе все, що в ніяке інше слово не вбереш. І дивним чином єднала їх зараз обох. Єднала, мов, якийсь горьовитий пароль. Тільки їм доступний тайнослів. І Чередниченко видно справді одразу і в належній глибині осягнув цей сумовитий ягничів шифр. Зрозумів його пекуче, щемливе значення. — Рано нам ще про кору думати, — сказав післямовчанки. — Життя велить, Андроне, ще нам триматися та триматись. Дорозі не кінець. З'їздилось колесо. Скрипуче колесо довше ходить. І вони знову мовкли. Інна сиділа, не ворухнувшись, наче боялася сполохати їхню задуму. Мати, видно, нутром зачувши, що тут під грушею щось негаразд, теж підійшла, підсіла до цих двох. Адже брат їй нічого не сказав про себе, не встиг чи навмисне втаїв щоб одразу з порога не отьмарити зустріч. І сестра, і всі веселились, вважали й цього разу відпустка. А він виходить списаний, забортний. «Не журись!» — зусильно збадьорюючись, мовив Чередниченко до товариша. «Це саме той момент, коли треба вдарити лихом об землю. Кураївка притулок дасть, на призволяще не кине». Чим же я вам можу знадобитись, затоптавши сигарету, озвався Ягнич. Вузли в'язати це вам ні до чого? І парусів нема, зітхнув Чередниченко. Перевівся кураївський флот. То колись було, жагель поставить або бабину спідницю на дубку напне і гайда з кавунами в губернію на базар. Пригадуєш, як діда швачку буря загнала з кавунами і з бабою аж у Туреччину? Пішки через два місяці вернувся. Ні байди, ні кавунів, тільки бабу за руку привів. А тепер і кавуни контейнерами підбирають просто з баштану. І знов до Ягнича. На комбайна тебе теж не посадиш. Міг би ще косою махати по обніжках. Але це в нас тільки раз на рік практикується, на свято першого снопа. До фрегата б, щоб робити нам дощ. Так його повертати не треба. Він сам себе поверта. Виходить, чучела набивати тільки й зостається. Чередниченко прижурений сидів. Ягничова проблема, видно, зараз проблема і для нього. Казав я колись тобі, Андроне. Не зв'язуйся ти з тим Оріоном. Оріона Сава не чіпай, з кинув Ягнич, і по тонну, яким це було сказане, Чередниченко відчув, що заводити в цей бік дискусію було б марно чи ризиковано. Може, сторожем підеш на польовий стан? Ти тільки не ображайся, ми тут люди свої, а сторож – то теж людина, не манекен». Братика, мого, мабуть, більше до моря тягне, аж тепер, не втерпівши, докинула хазяйка двору. «Так-так, у нас же й море своє», – одразу підхопив ідею Чередниченко. «І наша Кураївська рибтюлька ще не всі там сітки попропивала. Правда, в нас по ставках та каналах риби сьогодні, здається, більше, аніж у чорному. Там тільки медузи, мов капелюхи, плавають». А він, мабуть, і за медузами скучатиме, піддала жіночої психологічної тонкості інне на мати. «Скучати не дамо. Та й ти не з таких, щоб скучати, знаю твою натуру. А взагалі добрий зав'язали вони тобі вузол на призахід життя. Хоча, здавалось би, й не пора. Ще ж порох є, козарлюга ще ж, як подивитись». А медики списали... «Дуже діло кепське», – нахмурився і Чередниченко. «З медиками не дуже повоюєш. Справді виходить ніби кура». І помовчавши знову, то як? Щоб берданку через плеча та й на пост. Злодіїв поки що не чути, та все ж для порядку треба. Робота сам раз. В день списобів затінку після всіх своїх оріонських вахт відсипайся». А вночі в космос поглядай, зорі лічи. Обидва звели голови вгору, дивились якийсь час між верховіття на зірки. «Подумаю», – сказав Ягнич-перегодя, – «може й доведеться? Може й справді лічитиму оці Кураївські зорі, доки всіх не перелічу?» Так і став він тут жити. Коли дійшлось до його влаштування на нічліг, Інна запропонувала свою чистеньку, відведену їй матір'ю, світличку. Одначе прибулець відмовився рішуче. І взагалі від хати відмовився, хоч вільно ж там. Комбайнери обидва в степу, та ще й тахтає на пружинах. Не треба й тахти, багато курить, мовляв, уночі встає. Попросив для себе розкладайку, сам прилаштував її під грушею, так буде краще. Це ж літо, а коли зайде осінь, видно кортіло спитати сестрі, та вчасно стрималась. Нащо нагадувати зайвий раз про те, від чого болить. Сестрі Ягнич теж завдав думок своєю сумовитою новиною. Звикла була вже, що провідає, погостює, та й знов прощавайте. Здавалось, так завжди буде, а воно ось як повертається. Звісно, вона рада, рідна ж кров, та й сім'я в неї дружна, людину пригріють. Але ж як сам він тут почуватиметься? Замість хати старої тепер нова, ставилась би з нього. Щоправда, подвір'я батьківське і груша теж. Принаймні півгруші належить братові по праву. Та тільки ж, чи це його втішить? З його самолюбовим характером вважатиме, мабуть, що всім він тут буде обтяжливим, усім завдасть клопоту, самою своєю присутністю порушить їхнє звичне і владноване життя. Постелившись, їсть одразу ліг, і здавалося, Зморений з дороги, швидко й заснув. Проте, коли Інна, прибираючи зі столу, востаннє пробігала біля груші, Оріонець її окликнув «Інко, що вам?» Вона зам'ялась, не знаючи, як його делікатніше назвати. «Дядя Андрон?» Це надто по-дитячому, по-давньому. «Дядьку Андроне?» Це звучало б наче трохи грубувато, Бо декотрі з дівчат в медучилищі, коли про когось із хлопців хотіли висловитись зневажливо, вживали саме цю форму. «А, вайло, є в ньому щось дядьківське!» І хоч Інна сама й не приймала цього, слово «дядько» для неї ніколи лайкою не було, та все ж зараз хотіла знайти якесь шановитіше слово. І тому звернулась до нього на ім'я й по-батькові, як звертаються в школі до вчителів. «Що ви хотіли, Андрона Гур'євичу?» «Про одну річ хочу тебе спитати». «Питайте? Вона аж розгубилась. Про що б то?» Гість мовчав. Ніби й сам в останню мить завагався, питати чи ні. Потім таки подав голос. «Що воно таке? Піте-кантроп!» Вона трохи не розсміялась. Так це було несподівано, і таке смішне слово «піцекантроп». Якщо не помиляюсь, назву таку має «викопна людина» чи навіть «напівлюдина». А власне, для чого вам це? Та просто так. А все ж таки, з нічого ж не буває? Ні-ні, просто. Якраз із нічого. Взяло та й приверзлося. І жестом руки він одразу ж відпустив її і димовляв собі. Вона відійшла кілька кроків, а потім враз повернулась. «Ви не сумуєте, з чого ти взяла?» «Та так, відпустіть нерви, добре виспіться, це вас зміцнить». «Для чого?» «Як для чого?» «Для життя?» «А життю таке луб'я потрібне?» Оцього я від вас не ждала. Вона аж розсердилась, щиро, неприховано. Нема знеціненої людини. Нема й не повинно бути, якщо вона справжня. І це мені вам пояснювати? Ви стали для нас символом мужності, витримки. Людина, яка носить у собі Оріон. А ви? Чи потрібен? Навіть слухати дивно. Спіть. Крутнулась і пішла. Якщо буває слово цілющим, то для Ягнича оце було воно. З щемливою гостротою відчув, що таке він тут не приблуда. Бодай для декого із рідні щось таке важить його особа. А досить виявляється бути потрібним бодай одній людській душі, щоб присутність твоя на землі вже була виправдана. Таке зробив для себе маленьке відкриття і тихо порадувався йому. Навіть посміхнувся. «Дівча, а от так провчило тебе лисого. От тобі й інка». Уранці подарував їй хустку, таку, як і матері, японську з квіттям, тільки справді веселішу. Червоне квіття розкидане по золотаво-оранжевому тлу. «Отак от угадати». Сприйняла це як добрий знак, з якоюсь навіть символікою. Згадалась їй одразу вчорашня оранжева безрукавка на Вікторові, коли побачила його в першу мить. «Буде від вас пам'ять, спасибі!» Накинула перед дзеркалом хустку на голову, потім опустила на плечі, покрутилась, повела плечем сюди й туди. Ягнич милувався нею. Справді, мов, юна циганка десь із Калькутти. Сестрина гордість, Кураївська смаглява краса. Де воно тут і береться в Кураївці? З якого коріння? Очі чисті, А коли засміється зрідка, То і сміх у неї якийсь чистий. Не сьогорічна, А вроджена смага. Абрикосова З рум'янцем густим, Рівно лежить на щоках, на шиї, рухи плавковиті. І в усьому дівоча самою, що може, неусвідомлена гідність, ні проти кого не спрямована гордовитість, королівна-кололівна та й годі. А надто ж цей погляд! Оріонець ще з учора його помітив, глибокий, не пустий, таємно тобі співчуваючий. «Спасибі, дяді Андроне!» – ще раз подякувала Інка і передала хустку з квіттям матері на сховок. «На збереження вам! Коли завіє зима, запинатимусь. А зараз на роботу майнула без хустки з вільно розпущеним, витким, смулянистого блиску волоссям. Хвилясте воно так гарно їй розсипалось по плечах. «Оце ж наша стілителька!» Сказала до Ягнича з усмішкою сестра, коли залишились доснідувати у двох на веранді. Це всіх оздоровить, бо душею добра». Біжить, поспішає, щоб бува куди не втік від неї медпункт. Не встигла й оглянутись, як уже головиха впрягла її замість себе. Варвара, кажуть, не часто, поцікавився брат. А і на роботу, то й зовсім заскніє. Мабуть, і сама це почува». Бо кидає, кидає, а з рук проте не випуска. Звісно, на безділлі людина всиха. В мене ось що більше клопотів, то я здоровіше. Не приховалось від ягнеча, що сестра сьогодні, знов увійшовши в свій звичний будень, і сама якось збудинилась, пригасла. Хоча ще й хвалиться, що здоровіше в клопотах. Теж покарбувало життя. Чорні тільки брови зостались, У косах срібляться нитки сивини. Була врода, та, вважай, зникла, Як ото в пісні співаються. Тільки ж нинамар не пропала, В дочку перейшла. Щаслива ти, сестро, з такими дітьми. Це правда. Для матері іншого щастя нема. Знайти б тепер інці пару достойну, Чи вже знайшла? Хіба не помітив, як учора згоріла, коли Василина бовкнула про вчительського синка? То ж її любов рання ще ж школи, як ото мовиться перша. Ох, боюсь я цієї любові. Чимось він її засліпив, вклепалась би ума в халамидника. Та ти ж Віктора знаєш? Веремієнків? А то ж хто? Один він у нас такий, вітрогон. На трактор не сів, як інший, замість того сів на лаву підсудних. Наплакалась мати. Ще й досі від сорому з двору не виходить. А він, відбувши своє, в Кураївку і на очі не потикається. Десь у районі застряв. З дружками з чайних, мабуть, не вилазить. Хуліган зайди, світ. А наша за ним, я ж бачу, мре, «У цьому ми їй не судді», – зауважив брат. «Знаєш по собі, серця не зневолиш». «Воно-то так, а тільки ж як подумаю, що такого дури світа матиму-зятиму, рілки за ним прибиратиму. Ну хіба ж вона йому рівня?» З похвалою закінчила. «Дорога відкрита куди хочеш. Окрім що медичка, вона ще ж і поетка в нас» сама пісню склала пісню Інка радіо наше двічі вже передавало слова Інни Ягнич ну а музика то мабуть і музика її декотрі кажуть кому вони здалися ці нові пісні коли і старих уже не співають бо ж тепер більше готові слухають бояться живе горло натрудити а по-моєму, коли дівчині закортіло скласти, то хай кому це заважає. Буває таке на душі, що піснею тільки. Мама наша, скільки он тих пісень знали. І для будня, і для свят. Одначе, що ж це я тут з тобою розсиджуюсь, братечку? Десь там моя комашня мене жде, згадала вона про дитсадок. Напарниця моя, мабуть, уже знову губи роздула. Клопітка робота? запитав ягнич. Купитка та й дуже. Та все ж легше, ніж комбайнеркою. От там робота. Доки молодшою була, то воно й нічого. Якось навіть самолюбно, коли кажуть: "Он вона ягнчила, на рівні з чоловіком стала доштурвала". А потім почуваю: "Еге, уже це не для твоїх слід, молодице". Не скаржилась. Чередниченко сам помітив за комбайнерство, каже Ганно, хвала і слава тобі. Оскільки ж виростила достойного сина, штурмана для степового корабля, виховательські здібності виявила, то переводжу тебе віднині на дитсадок. Отам і веселюсь. Що ж, побіжу. Ти вже вибачай, братику. Сам будеш тут грушу сторожувати. Посторожую, глухо відповів Оріонець. Та тільки сестра з двору став лагодитись і він кудись, причепурився, оглянув себе перед дзеркалом, щіточку вусів торкнув ребром долоні. Йде кураївкою ягнич. Малолюдна вона в цей час жнив'яної пори. Лише де-не-де на вулицю вискочить чиєсь дитинча. Колись дітей тут, як горобців, кублилось у пелюці Зараз не дуже їх рясно але котрого зустріне моряк, не мене без уваги. Чий ти? Яковин. Якого ж це Якова? Ну, того, Ягничівського. І довго ще потім прикидає Оріонець, з яких це Ягничів буде цей малий Мурза-Замурзович. Виявиться, що ніякий він тобі й не родич. Однак пошкодуєш, що ніякої цяцькі гостинця для нього в кишені не приберіг, бо діти — це діти. Аж ніяк не всі дорослі викликають у Ягнича до себе приязне ставлення. «Я такий крутіло, фальшивець, словоблуд, зустрінеться десь тобі пика така мерзенна, повзуча, що вік би її не бачив, не людина, гедота. а от діти». Завжди для Ягнича приваба, Всюди вони йому любі, Чи в своєму, чи в чужому порту. Забралось ото на вишню, Крізь гілля звідти прозиркує на тебе білолобе, Інша он вулицею покривляло верхи на велосипеді, Глянеш, і душа сама запитує, Яким воно буде? Якою побачить свою кураївку? Кого воно з неї згадає? Розрослась, розбудувалась, багато хат незнайомих, та все шифер. Під стріхою лише зрідка десь трапиться. А що там уже говорити про мазанки саманові, чабанські? З молодих, мабуть, мало хто і знає, як лють хату з саману. Не чули, як, скажімо, прядка гуде, або як просо в ступі товчуть. А були ж у Кураївці такі, що й хати путній не мали. Халупу породу зліпить, або напівземлянку, напівкурінь зіпне, ото тобі й житло. Ніхто тепер не повірить, що в куреннях із камки, з морської трави люди жили. А я, дитинство, саме в такому палаці тулилось. Лишили б хоч для музею яку-небудь підсліпувати мазанку, щоб було з чим порівнювати все оце теперішнє. Палац культури вигрохкали на 600 місць. Універмаг сяє вітринами не як у місті. Та й сама Кураївка, мабуть, стане колись містом, яким-небудь приморським Кураївградом. Опинившись у центрі села, Ягнич найперше пішов до обеліска. Щоразу тут перед ним постоїть, коли приїжджає. Поволі вчитувався, у тих карбованих по каменю золотом дикопавленків, рябих та чорних, чередниченків, щаденків та ягничів. Ягничами кінчається алфавітний список майже біля самої землі. Вогонь горить, ворушиться пломінцем, газовий балон під ним час від часу міняють. Квітів багато довкіл, на різні барви цвітуть троянди, Дуже тільки запелюжені, Між квіттям, між кулючими кущами троянд, Мишлі та осоджене. Дарма щось свій рада через дорогу. Молодій секретарці з вікна видно ж цей бур'ян. Могла б вийти та й прополоти. Потім аж край села на старому цвинтарі опинивсь. Між осілими, ледь помітними безіменними горбками, Розшукав могилки батька-матері. Вони штафетиною обгороджені. Сам під час минулого приїзду обгородив. Постояв Ягничий тут. Звідси відкривалось море. Добре видно було вдалечі розлогу його синяву. Осліпило. Щемом наповнило груди. Отак Ягничу. З цвинтарних бур'янів вивчаєш тепер юнацьке море своє, вічно завабливо його блакить. Просився ще хоч в один рейс, а він тобі вже, мабуть, прокладений в Кураївські оці полини. Викопають тут тобі хату останню, ото ще над нею хіба що яка добра душа тополину посадить. На Оріоні Отам він, здається, б ніколи не вмер. Новим рейсом з новими курсантами зараз десь, мабуть, в Егейському йде у найсинішому із морів. Під рівним вітром серед сейних розкішних просторів хлоп'ятка йдуть. бренить, співає над ними парусся. Може, якраз у тих водах лине твій Оріон, де його люблять зустрічати дельфіни. Їм це чомусь довподоби – плевти поруч із судном, весело його супроводити. Мають звичай якомога довше з ним не розлучатися. Відомо, що дельфіни почувають симпатію до людей. Непоясненний є такий потяг у них – бути з людьми. Може і їм, морським створінням, властиво відчувати потребу в людському теплі? Іти в морі поруч Оріона, пустувати – Показувати свою спритність молодим морякам, то їм найкраща розвага. Пругкі та лиснючі, живими дугами вигнаються, вискакують із води, виграють, аж ніби сміються, шлють свої усміхи водяні крізь сріблясті бризки до екіпажу, до ягнича. Часом якась просто химерія на нього находила. Здавалося, а може то його потоплі під бомбами діти стали там у підводді веселими дельфінятами і далі живуть, принатурившись до іншого доводяного життя.